Ekainaren hogeia egun, e refusiatuen nazio, nazioarteko eguna eta aktualitatean ere, gure artean gerostaleku gehiago duen egoera bat, gurekin neseoese arrazekeriako langilea. Anaize, agire, arra txaldeon? Arra txaldeon, eta amila ezker, gombitea Laiste ba, Laistera ipatukitugu aktualitate hurbilean ditugun eh, ba, Aquarius itxasuntziaren adibidea edo ta Europaren politika, baina zuk zer diozu, anaize, agire, aurten bereziki, aurten tazkenan azken urte hauetan eh, gure arteko gai garantzitsua izan behar du, erre eh, egoerak? Bai, da, e, izaten ari da, eta etorkizunean, nik izango dela, zegaia huez da bi biegunetan dezagertuko, Mundu globalean biziki gara, iparraldean hartzen ditugun erabakiak eta aplikatzen ditugun politikak eta neurri ekonomikoak hegoaldean daukate eragina eta guregana datorren jendea, ez dator bere herria, bere etxea, e, bere familiak utzita, egoera eh, hobe baten bila ez baldetorri. Hori argi izan behar dugu,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 gizartea jendarteak oz eta individualizagoa dela, ez dela mobilizatzen, ez, de, ez, degula, ez ditugula gauza aldatu nahi, Hor ikusten deguna da e, giza, Gizarte zibil mailan badagola jendean itz, gauzazak beste era batean egin nahi bituela, bere balioak direla Europa honen balioak ez direnak hau da, legeak errespetatu nahi ditugula,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 Hori oso kontutan hartzekoa da. Mm. Europan, geldituz, justuki zerke egiten zure ustez, estatuek e, ez dutela egiazkoa gera bat egiten, edo azkenean aski uzkur direla politika duin bat plantan e, emaiteko errefusiatu entzat? E, nik uste, eta begiratu beharrik, oza, begiratu besterik ez dago, zer egiten ari dan Europa. Mugak e, handitzen, gotorlekua geroz eta okerra da, Eta gero eta traba handiagoak jartzen ari dira herrefuxiatuei eta migranteei etortzeko. Hori, e, behiratzen badugun, ze politika aplikatzen arien Europa, hori argi dago. Ez dezagun pensa, 1.000-2.000 e, persona, e, e, persona esaten zuten bezala herrefuxiatu hartu nahi zituelako Europak. Ez dezagun pensa, e, betetzen ari denik esaten ditu edan bezala legedia, nazioarteko legedia eta itxermenak, eta, eta bere etxeko lanak egiten ari denik, baizik eta justu kontrakoa. E, babesa behar duen jendea, bizio hobe baten bila dabilen jendea, eta eskubide hori duenari ari, bukatu egiten ari zaio eskubide hori. Eta hori argi izan behar dugu, politika da, mugena, politika da, kanporatzearena, ez da, arrerarena. Eta zerk egiten du, azkenean mugaren autua egiten dutela Europearek edo Europako estatuek? Ba, azkenean gaude sartuta dinamika horretan e, ikusten badutzue, e, bueno, alde hortzatik e, nik ikusten dutena da, Europan zabaldu dutena da gehien bat gobernuetan neoliberalismoa, horrek ez nahi duenarekin, agian Portugalken dutak, Baino, bueno, eta orain ikusiko dugu, Espainia herreztatuan nola di joan kontua, zeinale onak ditugu, orain go, baina behiratzen badugu Frantzia herreztatura eta hortik aurrera, edo Italia, Muturrean, ba ikusten dugu politika populistak dirala, e, politika plazo, nahi ba ez motzerako politikak dira, ez dira, estatu politikak, ez dira, eraldak eta biatzen duten politika, Eta, e, bueno, zer errezago errefusiatuei edo migranteei errua bota etxean daukagunaz, ez? Eta pixka bat, e, beste kausa batzuen artean, hori da gertatzen ariana. Mm -hmm. Eta horren erakusle muturreko, nahi bat e, Italian dugu. Italian gertatzen ari da, egunetan. Mm -hmm. ba, ba, migrariak ez, dute, ez dituzte hartu nahi. E, Ixitoen Erregistro bat egiten hasiko dira, sane neurri eta lege e, arrazoiestak era bat, baino hori e, oso eksplizituak, baino neurri horiek agian maila txikiagoan, baina beste europako beste herri herrialde batzuetan ere aplikatzen ari eranak, ez? Uh -huh. Eta bueno, alde hortatik e, aldaketa ez hori berda eta desde luego exigitu behar una Europar batasunari Batez ere hori ez, izarte zibilbezela eta e, migrazio politika horiek izan daitezela benetako migrazio politika positiboak eta ez kontrol politikak. Eta hori dira orain e, politika horiek, kontrol politikak eta gainera ez koordinatuak. Europar batasunak bak, e, barruan bakoitzageiten du komen izaiona, bakoitzak arzenditu bere neurriak eta hori ere izugarriko krisia da. E, politika horietan, eta balioetatik datorrez eh? ze balio diran horren atzean daudenak, alde batetik hori ez dago bat ere koesionatua, e, alde hortzatik Europar batasunak eztu du e, e, bere lana betetzen, eta eztu balio, eta, eta hori ikusten da pixka bat, eta, eta hori daukaguna momentu honetan. Aquarius eta eh, adibidea, DBDA hor da dena dena hori da azken uh, aste honetan Italiako gobernua aldatu eta portuak etxi dira. Azkenean Valentzia uh, arte behar tori berrisand ditxasontziak hauen nola ikusi duzu azkenean uh, gertakari hori bere osotasunean eta bereziki ba minutuz minutu bizi alisanden momentua ere izan delako, ez? Eh? Bai, egia esan, desaten dituene oso baikor alde batetik, bueno, e, Espainiako Estatuak eta gobernu berriak eginduena da, Claro daukagun kontestu horretan, komentatzen ditu un horretan, abartu dut neurria oso positiboa da. Baina, klaro, hori da, e, ondoko guztiek arte dituzten neurri e, nefastoen gatik, ezkorren gatik, nahi bat duet, baina oso, oso ondo hartu dugu, txalotzekoa da, e, ikusiko dugu orain, jarraitzen duen bide hortatik adibidez eh, Espainia restatuak. Eh? Osondo dago, zeburen eta goita bederatzi persona hartzea, baina ez dezagun pentsa hori dala izugarrizko zifra bat, eh, bueno, medio askotan agertzen ari dan bezala, eh? ematen du hartu ditugula milaka persona, eta ez da, ala. Zeburen persona ez da ezer, eh, gogoratu dezagun, bimila ama bostean, Europar bat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 iritxi bezain pronto, berriro, marrueko zera, bidali. Osa que, ikusten dezue, ez da dena txarra, ez da dena ona, kontekstu batean begiratu berda, baina, bueno, principioza, kuare, zekin egin dena, osondo dago, osondo iritu zaigo. Bai, baina ez antzi, azkenean e, egunero gertatzen dena, ere, eta Espainiak ere, bere politikan sartu duena, ez? Hori da. Hmm. Eta Franzia Bye. ere beraz tarteko akuarius uh, hortan, eh, pixka bat eskapatu dena ere erabaki hoietan. Hortan edabideak aipatzenan ditugu, azkenan zen ta hor ere gertatu dena akuariusek hartu duela olako mm, e, fama bat e, edabideen bitartez, atera da baien dea asida piskatu berzela zerbait egin eta horregatik ere Espainiak erabaki hori hartu du eta txaloen artean ere hartua izan dena edabideetan. Bai, ere daukaten potentzialitatea hori da, ez? Oso hondia, e, gauza onak egiteko eta gauza ondorio txarrak ere eragiteko, eh ahalmena badute, ez? Kasu honetan, bueno, e, izan, izan daiteke, bai, edibiten atera izana, bai, nola baitere behartzea, adibidez, e, gobernu, e, estatuko gobernuari, ba ba ez? Eh beste irakurketa bat ere egin daitekeo, etorri zaiola, eh, medioetan ere, irudi oso ona ere emateko. Baina, bueno, pensadezagun ez dela ola, nik personalki pentsatzen dut, bueno, eh, gobernu guztiei ematen zaizkien konfidantzazko eun eh, horiek eman bat zaizkila zaiela hauei ere, eta alde hortatik, bai, desde luego, bai, eh, dudari gabe, medioetara bueltatuz, eh, medioek, bai, badaukazue, zuharrizko hor e, tartea gauza baikorrak eragiteko, gauza positiwak eta eraldak eta bultzatzeko, eta hor bueno, zuen, zuen, ba, zuen ekarria egiteko, edo gauza e, berean e, mantentzeko, eta adibidez, ba, ba, immigrazioaren kontuarekin, errefusiatuen kontuarekin, ba, eskotan, e, irudi eta diskurso, Izugarri horiek zabaltzeko, ez ba inbasio eta hitzeginez, edo salto eta, edo krimen eta, eta horrelako kontu eta kez, eh nolabait eraiki xerrefusiatu eta migrarien irudi oso oso ezkorra. Eta hori ere medio eta medioek badukate hor ardura, baina sote dituz. De, denetik dago, ez da dena beltza edo eta hori kontuten hartuber da eta nik beti, bueno, pentsatzen dut eh potentzial horiek potentzial positiu hori landu behar degula eta medioak eta gazetariak ere animatu e, bideo horretan lan egitea. Baur ekin bokatuko dugu Anaize Agire, seo esera gazekeriako langilea gurekin mireskerra? Zuei eta aurren arte.